Pisterea de Parisului, pista nouă. Învățătorul aproape că nu-i mai era frică. Crezuse că Rudolf vroia să-l speie înainte de a-i face această morală. Aproape liniștit, datorită blândeții glasului judecătorului său, banditul, cu atât mai obraznic cu cât era mai puțin speriat, răspunse cu un râs grosolan. <laughs> Dezlegam oare ghicitori acum sau ascultăm o predică religioasă? Hai! <laughs> Negrul se uită la Rudolf cu neliniște. Se aștepta la o izbucnire de furie din partea lui, dar nu. Tânărul își scutură capul cu o expresie de nespusă tristețe și se adresă doctorului. Fă ce se cuvine, David, Dumnezeu să mă pedepsească numai pe mine dacă greșesc cumva. Și Rudolf își ascunse fața în palme. La rostirea acestor cuvinte, fă ce se cuvine, negrul făcu un semn. Doi oameni îmbrăcați în negru, intrară în încăpere. Cu un semn, doctorul le-arătă ușa unui cabinet lateral. Cei doi oameni împinseră fotoliu de care era legat învățătorul, în așa fel încât tâlharul să nu poată face nici o mișcare. Capul îi era fixat de speteaza fotolului printr-o legătură ce îi prindea gâtul și umerii. Fixați-i fruntea de fotoliu cu basma și cu alta puneți un căluș în gură. La un semn al doctorului negru intrară în cabinet. Aduceți fotoliu. Scoateți-i cătușul. Ce plăcere a, a avut să mă înțepați ochii în felul ăsta! M-a durut! Ați vrut să mă ținuiți în întuneric, de ați stins luminile de aici și de alături. Ești orb! Orb? Nu! Nu e adevărat! Nu e cu putință! Ați făcut intenționat întuneric! Scoateți-i legăturile să se ridice. Ridică și pleacă! David, dă-i portofelul acesta. În acest portofel sunt destui bani ca să-ți asigur un adăpost și pâine până la sfârșitul zilelor tale, într-o singurătate de plină. Acum ești liber, pleacă și te pocăiește, Dumnezeu e îndurător. Orb! Oh, Doamne, neorb, Sunt orb! Ești liber, ai bani, pleacă, dar nu pot pleca singur." Oh, moartea, aș prefera moartea, să fiu la cheremul oricui, să-mi fie teamă de oricine. Doamne!" Doamne, ce să fac?" Ai bani." Îmi vor fi furați?" Îți vor fi furați? Auzi ce vorbe rostite cu frică de tine care-ai furat?" Pleacă!" Trecuse o lună de la întâmplările despre care am vorbit. Îl vom conduce pe cititor în micul oraș, Iladam, așezat într-un loc fermecător pe malul râului Was, la poarele unei păduri. Cele mai mici întâmplări devin în provincie evenimente. Astfel, oameni fără treabă care se plimbau în dimineața aceea prin piața bisericii, erau foarte curioși să afle când va sosi cumpărătorul cele mai frumoase măcelării din oraș, vândute de curând de către proprietara ei, vălva Dumon. De bună seamă, cumpărătorul era foarte bogat, pentru că pusese să se zugrăvească și să se împodobească luxos prăvălia. Timp de trei săptămâni, meșterii lucraseră ziua și noaptea, de-a lungul fațadei măcelării se întindeau niște obloane de bronz polite cu aur care se puteau întinde, lăsând totuși să intre aerul. De ambele părți ale obloanelor se ridicau doi stâlpi, în vârf cu câte o căpățână mare de taur cu coarnele aurite. Susțineau rama largă în care urma să fie atârnată firma. Restul casei avea un singur cat. Fusese vopsită în culoarea pietrei iar obloanele în cenușiu deschis. Lucrările erau terminate, afară de fixarea firmei. Operație, așteptată cu nerăbdare de cei fără treabă, foarte dornici să afle numele succesorului văduvei. În sfârșit, lucrătorii aduseră o firmă mare și curios și putură citi în litere aurite pe un fond negru, Francăr Măcelar. Curiozitatea acestor gură cască din Lila Dam nu fu satisfăcută decât în parte prin acest amănunt. Cine era acest domn francăr? Unul dintre cei mai nerăbdători se duse să întrebe pe ucenicul măcelarului, care sprinten și cu fața jovială făcea sârguincios ultimele pregătiri în vitrină. Băiatul, întrebat cine e stăpânul acest domn francăr, răspunse că nu-l cunoaște încă, fondul de comerț fiind cumpărat prin procură. Dar flăcăul nu se îndoia că noului stăpân își va da toată silința să câștige simpatia viitorilor săi clienți, onorabilii cetățeni ai târgului Lil Adam. Acest mic compliment, rostit pe un ton curtenitor și cordial, adăugat la frumoasa înfățișare a prăvălii, dispuse pe curioși în favoarea domnului Franker. Unii făgădui ucenicului chiar de dată că vor deveni clienții domnului Franker. Casa avea o poartă pe unde puteau intra și ieși căruțele. Ea dădea în strada legliz. Cam la două ore după deschiderea prăvăliei, o gabrioletă nouă de tot, la care era înhămat un cal bun și puternic din regiunea Perș, intră în curtea măcelarului. Doi domni coborâre din trăsură. Unul era Murph, pe deplin vindecat de rana lui, cu toate că era încă palid la față, celălalt, Cuţitarul. Cu riscul de a repeta o banalitate, vom spune că prestigiul hainelor e atât de puternic, încât mușteriul tavernelor din vechiul cartier răufamat era aproape de nerecunoscut în noua sa îmbrăcăminte. Fizionomia se schimbase și ea. Le Lepădase odată cu zdrențele acel aer sălbatic, brutal și agresiv, văzându-l cum mergea, ținându-și mâinile în buzunarele rădingotei sale lungi și călduroase de castorină în culoarea lunei, cu bărbia proaspăt rasă, înfăsurată într-o cravată albă cu colțurile brodate, l-ai fi luat drept un cetățean din cei mai pașnici. Mörf, priponică păstrul calului de un belciuc de fier înfipt în zid, și făcu semn cuțitarului să-l urmeze. Intrară într-o sală frumoasă și joasă, cu mobile de nuc. Era o daie din spatele prăvăliei, cele două ferestre, dând în curtea unde calul tropăia de nerăbdare. Mörf părea să fie la el acasă, căci deschise un dulap, lua o sticlă de rachiu, un pahar și îi spuse cuțitarului. A fost cam frig azi dimineața, tinerii. Poate vei bea cu plăcere un pahar de rachiu. Dacă nu te super domnule meu, nu beau. Oh, mă refuzi? Da, sunt prea mulțumit și bucuria încălzește. Și apoi dacă-ți spun mulțumit, poate... cum așa? Ieri m ai găsit în portul San Nicola, unde descărcam de zor butuci grei. Să mă mai încălzesc puțin. Nu te mai văzusem din noaptea aceea în care negrul cu părul alb îl orbise pe învățător. Era primul lucru pe care învățătorul nu-l furase, vederea. E adevărat, dar totuși, drace, asta m-a tulburat. Și domnul Rudolf, cum arăta, Doamne Dumnezeule, el care are o față atât de blajină. În clipa aceea mi-a fost frică de el. Bine, bine, și apoi... Mi-ai spus, deci, bună ziua, cuțitare. Bună ziua, domnule Merv. Iată-te, dar pe picioare, cu atât mai bine. Ei, dragi, cu atât mai bine. Și domnul Rudolf, a fost nevoit să plece pentru câteva zile după afacerea din Valea Văduvelor. Și te-a uitat, dragul meu. E bine, domnule Merv, ți-am răspuns eu, dacă domnul Rudolf m-a uitat, îți spun drept că-mi pare rău. Voiam să zic dragul meu că deocamdată a uitat să ți răsplătească serviciile, dar că nu le va uita niciodată. Așa că domnule meu, vorbele alea m-au înviorat pe loc. Doamne, eu nu-l voi uita niciodată, să știi. Mi-a spus că am inimă și că sunt un om cinstit. Asta me ajunge. Din nefericire boiete monseniorul a plecat fără să lase nicio dispoziție pentru mea ta. Eu nu am nimic în afară de ce îmi dă de monseniorul. Nu te pot răsplăti cum aș vrea pentru tot ce-ți datorezi din partea mea. Ai, da, de, domnule Murph, glumești! Dar de ce dracu ne-ai mai venit în aleea văduvelor după noaptea aceea fatală? Monseniorul n-ar fi plecat fără să se gândească la dumneata. Păi, Doamne, domnul Rudolf nu m-a chemat. Am crezut că nu mai are nevoie de mine ar trebuia să te gândești că avea cel puțin nevoie să-ți dovedească recunoștința sa. Mi-ai spus doar, domnule Merv, că domnul Rudolf nu m-a uitat. Bine, bine. Să nu mai vorbim de asta. Să știi însă că mi-a fost foarte greu să te găsesc. Oare nu te mai duci pe la tavernă? Nu. No. De ce? Am ideile mele. Prostii. De... Foarte bine. Dar să revenim la ce îmi spuneai. La ce, domnule Merv? Îmi spuneai... Sunt mulțumit că te-am întâlnit și apoi, dacă spun mulțumit, poate... Atunci să urmez, domnule meu. Ier venind de la plutele mele, mi-ai spus, Băiete, nu sunt bogat, dar pot să-ți găsesc un loc unde vei trudi mai puțin ca în port și unde vei câștiga patru franci pe zi. Patru franci pe zi, trăiască Constituția, nu-mi venea să cred. Leafă de plutonier, major, îmi răspund. Îmi convine, domnule meu. Dar... Îmi spui că nu pot arăta ca un golan, asta ar speria pe cetățeanul la care mă duc. Îți răspund, dar n-am cu ce să mă îmbrac ca să arăt altfel. Îmi zici, hai la templu, te urmez, aleg ce e mai rătos, la Tălălița Hubert, îmi dai bani să plătesc și într-un sfert de oră sunt înțolit ca un proprietar sau ca un dentist. Îmi dai întâlnire pentru azi dimineața la poarta San Denis, când se face ziua. Dau de dumneata cu brișca dumitale și iată-ne aici. Ei bine, ce te face să-ți pară rău de toate astea? Faptul că vezi dumneata gătit așa, domnule meu, te înveți rău și când va fi să-mi iau iar bluza veche și boarfele mele, de nu o să-mi mai îmi și apoi să câștigi patru franci pe zi, eu care nu câștigam decât doi și asta încă așa, într-o dată, mi se pare prea frumos ca să fie de durată. Și mi-ar plăcea mai bine să dorm toată viața pe păcătosul meu mingbir de paie din camera mobilată decât să mă culc doar 5 sau șase nopți într-un pat ca lumea. Iată felul meu de-a fi. Nu e lipsit de sens ce spui, dar tot e mai bine să dormi întotdeauna într-un pat bun. Mm, e adevărat că e mai bine să ai pâine pe săturate decât să crap de foame. Ah, dar asta oare nu e o măcelărie? Da, dragul meu. E proprietatea unui prieten. Până mai răsuflă calul, n-ai vrea să o vizitezi?" Mm, sigur că da. Asta mi-ar aduce aminte de tinerețe mea. Numai că atunci aveam un abator și globe bătrâne drept mm, E curios dacă aș fi avut cu ce dintre meserie aceea de măcelar mi-ar fi plăcut cel mai mult să pornești pe un căluț bun să cumperi vite de la bălci, să vii acasă la gura vetrii, să te încălzești dacă te e frig." Să-ți hainele dacă te-a ploat și s-o găsești acolo pe nevastă ta o femeie zdravonă, bună, harnică și voioasă, cu o droaie de copii care te caută prin buzunare să vadă dacă le-ai ceva. Și apoi dimineața în abator să apuci bou de coarne, mai ales când e îndărătnic. Dumnezeul tare trebuie să fie îndărătnic, să legi de belciug, să-l înjunghi, să-l spinteci, să pregătești carnea. Ah, drage! Asta ar fi fost ambiția mea, m a fost agoristei să mănâncea cadele când era mică. Dar pentru că, domnule Mörf, veni vorba de biata fată. Nemai văzând-o pe la tavernă, am bănuit că domnul Rudolf a scos-o de acolo. Vezi, asta e o faptă bună, domnule Mörf, săraca de ea. Nu dorea să facă ce făcea. Era atât de tânără și mai târziu obișnuința, în sfârșit, domnule Mörf, a făcut bine ce a făcut domnul Rudolf. Și eu sunt de părere admitare. Dar nu vrei să vedem prăvăliea în ce Așteptăm să-și mai vină calul în fire." Cuțitarul și mărf intrară în prăvălie, apoi se duseră în staul unde erau închiși trei boi minunați și vreo zece oi, apoi la graj, la magazie, la abator, la hambare și la depedințele acelei case, întreținută cu grijă și de o curățenie care trădeau ordinea și belșugul. După ce văzură, totul afară de catul de sus, mărf zise, Recunoaște că prietenul meu este un om cât se poate de fericit. Această casă și tot ce ai văzut sunt ale lui, fără să mai vorbim de cei o mie de taleri pe care îi are pentru mânuirea negustoriei sale. Pe lângă asta e în vârstă de 38 de ani, puternic ca un taur, sănătate de fier și o dragoste grozavă pentru meseria lui. Ucenicul vrednic și cinstit pe care l-ai văzut jos, îl înlocuiește cu multă pricepere când stăpânul pleacă la târca să cumpere vite. Repet, nu e oare fericit prietenul meu? Ah, doamne, da, domnule meu. Dar ce vrei? Există oameni fericiți și oameni nefericiți. Când mă gândesc că voi câștiga patru franci pe zi, în timp ce alții nu câștigă decât jumătate sau chiar mai puțin, vrei să ne urcăm să vezi și restul casei? Mm, cu plăcere, domnule Mer. Cetățeanul care vrea să te angajeze e acum sus. Cetățeanul care vrea să mă angajeze? Da. Dar de ce oare nu mi-ai spus asta mai din timp? Te lămuresc eu mai târziu. O clipă. Ascultăm, trebuia să spun ceva, ceea ce poate că domnul Rudolf nu ți-a spus încă, dar pe care... Nu trebuie să o ascun cetățeanului care vrea să mă angajeze, pentru că dacă nu-i convine, mai bine să o știu de pe acum decât mai târziu. Ce vrei să spui? Vreau să spun că. Ei bine, spune că sunt un osândit, că am fost la Ocnă. Aha, dar n-am cășunat niciun rău nimănui. Și mai bine aș crăpa de foame decât să fur. Am făcut ceva mai rău decât să fur. Am ucis din furie. În sfârșit, nu e numai asta. Patronii nu vor niciodată să aibă în slujba lor un fost tocnaș. Poate că au dreptate. Nu în pușcărie se încununează fetele mari cu premii de Virtute. Asta m-am pierdicat mereu să găsesc de lucru în alte părți decât în porturi. Să descarc bușten pentru că am mărturisit întotdeauna când mă înfățișam ca să lucrez. Iată, așa și așa, mă vrei sau nu mă vrei? Prefer să fiu respins imediat decât să fiu descoperit mai târziu. Îți spun asta ca să știi că voi mărturisi totul patronului. Dumneata-l cunoști. Dacă crezi că mă refuză, cruță-mă, spunându-mi-o dumneata. Și îmi voi lua tălpășița. Totuși vinul. Cuțitarul îl urma pe mörf. Suiră o scară, se deschise o ușă, și amândoi se pomeniră în fața lui Rudolf. Dragul meu, morf, lasă-ne singuri! Bine ai venit cu țitare! O, trăiască Constituția! Sunt foarte mulțumit că v-am regăsit, domnule Rudolf! Ți-am mai bine spus, monsenior. Simțea o reală bucurie văzându-l pe Rudolf. Căci inimile generoase se apropie atât prin serviciile pe care le aduc, cât și prin cele ce li se fac. Bună ziua, băiete! Sunt și eu mulțumit că te revăd. O, oh, păcăliciul de domnul meu! Îmi spunea că ați plecat, dar iată-mă un sen... Spunem domnule Rudolf, îmi place mai mult așa. E bine, domnule Rudolf, iertați-mă că n-am venit să vă văd după noaptea aceea cu învățătorul. Îmi dau seama că am făcut o necuvință, dar cred că nu sunteți supărat pe mine, nu-i așa? Te iert, te iert cu cuțitare. Merv, ți-a arătat casa? Da, domnule Rudolf, frumoasă locuință, frumoasă prăvărie. Totul e din plin și bine îngrijit. Pentru că veni vorba din plin, eu voi fi cel destul la domnule Rudolf. Patru franci pe zi pe care domnul Merv mă face să-i câștig. O, oh, patru franci pe zi, închipuiți-vă, domnule Rudolf. Îți voi propune ceva și mai bun. Casa asta, cu tot ce e în ea, prăvălia și o mie de taleri pe care se află în portofelul acesta, sunt ale dumitale. Cuțitarul surâse cu un aer prostesc, își turtintre între genunchii care se strângeau convulsiv pălăria lui groasă de castor, fără să înțeleagă spusele lui Rudolf, deși cuvintele rostite erau destul de clare. Acesta continuă cu blândețe. Îmi dau seama de mirare ermitale, dar ți o repet: această casă și acești bani sunt ai dumitale, sunt proprietatea dumitale. Cu se făcu roșu, își trec mâna bătătorită pe fruntea scaldată de sudoare și îngăimă cu o voce schimbată. O! Oh, adică, proprietatea mea! Da, proprietatea domitare Pentru că îți datorezi toate astea, înțelegi? Ți le dau dumitare." Cuțitarul se foia pe scaun, se scărpină în cap, tuși lăsă ochii în jos, dar nu răspunse. Nu-și mai putea stăpâni gândurile. Înțelegea perfect ce îi spunea Rudolf și tocmai de aceea nu putea crede în ceea ce auzea. Între mizeria cumplită, între starea de degradare în care trăise totdeauna, și situația în care i-o asigura Rudolf, era o prăpastie care nu se putea umple cu serviciul făcut de binefăcătorul său. Negrăbind clipa în care protejatul lui urma să-i deschidă în sfârșit ochii spre a privi realitatea în față, Rudolf se desfăta copios de această stupoare, de această bui pe care ți-o dă o fericire neașteptată. Constata cu un amestec de bucurie și de nespus amărăciune că... La unii oameni, deprinderea cu suferința și nenorocirea este atât de înrădăcinată încât judecata lor refuză să admită posibilitatea unui viitor, care pentru un număr însemnat dintre ei ar constitui o existență demnă de invidiat. Desigur, se gândea el, dacă omul după exemplul lui Prometeu răpește divinității, Rază, în clipele acelea el realizează, să mi se ierte acest sacrilegiu, ceea ce providența ar fi trebuit să împlinească din timp în timp pentru înălțarea sufletească a omenirii, să dovedească astfel atât celor buni cât și celor păcătoși că există o răsplată pentru unii și o pedapsă pentru alții. După ce se mai înveseli un timp pe seara zăpăcerii fericitului cuțitar, Rudolf continuă, ceea ce-ți dau, depășește așadar atât de mult ceea ce ei. Monsemiore, îmi propuneți această casă și bani mulți ca să mă ispitiți, dar nu pot. Ce nu poți cuțitare? Știu bine că nu pentru a mă tocmi să fur îmi oferiți atât de mulți bani, de altfel n-am furat niciodată în viața mea. Poate însă pentru a ucide pe cineva. Dar sunt sătul de visul cu sergentul. Ah, nenorociții! Compătimirea sau recunoștința celui arăt sunt oare însușirea atât de rare încât nu-și pot explica dărnicia decât prin îndemnul la crimă? Hm. Mă judece rău cu citare. Te înșeli. Nu-ți voi cere nimic altceva decât un lucru cinstit. Ceea ce îți dau, îți dau pentru că o meriți. Eu o merit și cum îți voi spune? Fără să ai conștiința binelui și a răului, lăsat pradă instinctelor dumitale sălbatice, închis timp de 15 ani în ochnă la oaltă cu cei mai cumpliți răufăcători, constrâns de mizerie și foame, Silit prin degradarea dumitale și prin disprețul oamenilor cinstiți să continui legătura cu drojdia tălharilor, nu numai că ai rămas cinstit, dar remușcarea de pe urma crimei dumitale a întrecut ispășirea pe care justiția omenească ți-a impus-o. Acest limbaj simplu și nobil stârni un nou val de mirare pentru cuțitar. Se uită la Rudolf cu aer, cu un respect și cu-o teamă și cu gratitudine, dar încă nu-și putea crede ochilor. Cum, domnule Rudolf, pentru că m-ați bătut, pentru că am presupus că sunteți lucrători ca și mine, pentru că vorbeați pe limba mea ca tata, ca și mama, pentru că v-am povestit viața mea la un pahar de vin și apoi... V-am scăpat de la nec. Dumneavoastră, cum în sfârșit, eu e o casă, bani. Eu să fiu cetățean onorabil, ascultați-mă încă o dată, domnule Rudolf. Asta nu e cu putință. Crezând că sunt dei voștri. Mi-ai povestit viața dumitale în chip firesc și fără prefecătorie, fără să ascuns ce era urât în și nici ce era de mări Te-am cântărit bine cu țitare, te-am judecat bine și îmi face plăcere să te răsplătesc. Dar, domnule Rudolf, asta nu se poate. Nu, la urma urmei sunt destui lucrători săraci care toată viața au, au fost cinstit și că o știu. Și poate că am făcut pentru unii dintre ei mai mult chiar decât o fac pentru ta. Dar dacă cel ce trăiește cinstit în mijlocul seminilor săi cinstiți, încurajat de stima lor, merită interes și sprijin, cel ce, ocrotit de oameni de treabă, rămâne totuși cinstit în mijlocul celor mai mârșavi și de pe pământ, merită cu atât mai mult interes și sprijin. De altfel, asta nu e tot. Mi-ai scăpat viața. Ai scăpat-o și pe al lui Murph, prietenul meu cel mai drag. Ceea ce fac pentru dumneata, am este impus de recunoștința personală, cât și de dorința de a scoate din mocir la o ființă inimoasă și vitează care s-a rătăcit. Dar nu s-a pierdut. Și asta încă nu e tot. Dar ce-am făcut eu oare, domnule Rudolf?" Rudolf îi strânse călduros mâna și îi spuse, Cuprins de milă pentru nenorocirea unui individ care înainte a vrut să te ucidă, ei oferit ajutorul dumitalei, ei dat chiar găzduire în sărăcăcioasa dumitale locuință din fundătura Notre-Dame, numărul 19. Știați unde locuiesc, domnule Rudolf?" Dacă dumneata uit serviciile pe care mi le-ai făcut, nu le uit eu. Când ai părăsit locuința mea, ai fost urmărit și ai fost văzut intrând la dumneata împreună cu învățătorul." Dar domnul Mörv mi-a spus că nu știați unde locuiesc." Voiam să te supun la ultima încercare." voiam să știu dacă erai dezinteresat în generozitatea dumitale. Și într-adevăr, după o astfel de faptă mărinimoasă, te-ai înapoiat la munca grea de toate zilele, necerând nimic, nenădăjduind nimic, nerostind niciun cuvânt de amărăciune pentru a critica aparența ingratitudine cu care aș fi nesocotit tot ce ai făcut pentru mine. Și când domnul Mörf ți-a propus ier o slujbă mai bine plătită decât munca dumitale obișnuită, ai acceptat cu bucurie și recunoștință. Ascultați, dar, domnule Rudolf, în privința asta, patru franci pe zi, sunt totuși patru franci, cât despre serviciul ce v-am făcut. Eu sunt acela care trebuie să vă mulțumesc. Cum așa? Da, da, da domnule Rudolf. Mi-au revenit în minte anumite lucruri, pentru că, de când vă cunosc, și mi-ați spus aceste vorbe, totuși tu ai inimă și cinste, e uimitor cum mă muncesc gândurile. Eu însă, ciudat cum două vorbe, doar două vorbe, să mă frământe atât. De altfel, încearcă de seamănă două biete boabe de greu în pământ și vor răsări spice bogate. Această justă comparație, aproape poetică, îl impresionă pe Rudolf. Într-adevăr, două vorbe, dar două vorbe cuprinzătoare și magice pentru cei ce le înțeleg, scoseseră dintr-o dată la iveală în această fire energică porniri bune și generoase care mocneau acolo în germene. Vedeți, monseiniore, V-am salvat pe dumneavoastră și în oarecare măsură pe domnul meu fi e adevărat, dar chiar de a salva sute și mii de oameni, asta nu va readuce la viață pe cei... Și cuțitarul își înclină capul cu un aer întunecat. Această remușcare e salutară, dar o faptă bună e întotdeauna luată în seamă. Și apoi, ceea ce i-ați spus învățătorului despre și domnule Rudolf, mi s-ar potrivi și mie, în bine ca și în rău. Dumneata l-a instalat pe învățător la San Mende? Da, domnule Rudolf. M-a pus să-i schimb bagnotele în monede de aur și să-i cumpăr un brâu cu care l-am încins. Am cosut biștarii înăuntru și drum bun. E în gazdă cu un frac 50 pe zi, la niște oameni cum se cade, care cu banii ăștia se mai ajută și ei. Va trebui, băiete, să... să mai faci o treabă, vrei? spune domnule, Rudol. Te vei duce peste câteva zile la el, cu hârtia asta. Este aprobarea pentru un loc pe viață la azilul bon povră. Va plăti 4.000... da, 4.500 de franci și va fi acceptat să rămână acolo toată viața, prezentând această aprobare. Totul este aranjat. M-am gândit că așa ar fi mai bine." I-am asigurat astfel un adăpost și pâinea pentru toată viața și nu va avea nevoie de nimic decât să cugete la pocăință. Îmi pare rău că n-am făcut asta de la început, în loc să-i dau o sumă care să poată fi cheltuită sau furată, dar prezența lui îmi producea atâta oroare încât voiam să scap de el cât mai curând. Îi vei face deci această propunere și îl vei conduce la azil. Dacă din întâmplare refuză, vom vedea ce de făcut. Deci, ne-am înțeles. Te duci la el, a? Da? O, oh, vă fac cu plăcere acest serviciu, precum spuneți. Dar nu știu dacă voi fi liber. Domnul Merv mi-a găsit un loc la un cetățean cu patru franci pe zi. Rudolf se uită mirat la cuțitar. Cum? Dar prăvălia? Dar casa asta dumitale? Domnule Rudolf, nu vă mai bate joc de un biet nenorocit. Destul v-ați făcut chef punându-vă la încercare cum ați știut. Casa dumitale și prăvălia dumitale. Sunt cântece pe aceeași strună. Ce v-ați gândit? Să vedem dacă dobitocul de cuțitar se va umfla în pene ca un curcan și își va închepui că. destul, destul, domnule Rudolf. Sunteți un hâtru asta. -i. <gântu> -i> Cum așa? Adinea te am lămurit doar. Ca să-mi frumusețați lucrurile, le știu eu astea. Și pe cinstea mea că începusem să cred puțin. Cum de-am putut fi atât de nătărău! Dar, dragul meu, ești nebun. Nu, nu, monseniore. Iar, oh, iar, iar îmi vorbiți de lucruri din astea. Nu, mai bine vorbiți-mi de domnul Merv. Cu toate că faptul este și așa destul de surprinzător, la nevoie însă pot să crească patru franci pe zi cu cu putință să ți se dea. Dar o casă, o prăvălie, bani din belșug, ce păcăleală! Ha, ha, ha, doamne, ce păcăleală! Dar încă o dată te rog. Ascultă-mă, asculta monseniore, sincer vorbind, la început m-ați cam dus cu preșul. Mi-am zis atunci, domnul Rudolf e un mucalit cum nu se află mulți, are de bună seamă ceva de împărțit cu dracu, îmi dă sărcinarea și vrea să mă ungă să-mi fie teamă de arsură, dar după asta mi-am zis că greșeam judecându-vă așa și atunci mi-am dat cu ideea că vreți să-mi faceți o șotie." Căci dacă aș fi fost destul de neghiob să cred că-mi dați o avere așa pe degeaba, dumneavoastră, monseniore, ați fi zis, Biete te cuțitar, mi-e milă de tine, dar ești oare țignit? Niciodată nu glumesc cu recunoștința și cu simpatia ce-mi inspiră o purtare onestă. Ți-am spus, casa asta și banii sunt ai dumitale, eu ți-i dăruiesc și pentru că nu vrei să mă crezi, pentru că mă silești să prestezi un jurământ, Îți jur pe cinstea mea că toate astea sunt ale dumitare și că ți le dăruiesc pentru motivele pe care ți le-am împărtășit. Față de tonul hotărât, demn și față de expresia gravă a feței lui Rudolf, cuțitarul nu se mai îndoi de adevărul celor auzite. Îl privi câteva clipe în tăcere, apoi îi răspunse pe un ton firesc și cu o voce adânc mișcată. Vă cred, monseniore, și vă mulțumesc mult. Un biet om ca mine nu știe să mănuiască vorbele. Încă o dată, deci, vă mulțumesc mult. Tot ce pot să vă spun, vedeți, este că nu voi pregeta niciodată să ajut pe nenorociți, pentru că foamea și mizeria sunt căpcăuni de teama a celora care au prins o în pe biata guristă și odată, dată în mocirlă. Nu toată lumea are puterea de a ieși din ea. Nu-mi puteai mulțumi într-un chip mai frumos băiatule. Mă înțelegi, nu așa? Vei găsi în acest birou titlurile proprietății cumpărate pentru dumneavoastră pe numele de domnul Franker. Domnul Franker? nu ai nume și ți-l dau pe acesta. Îți va purta noroc cu țitare. Îl vei cinsti, sunt sigur de asta. Monseniore, o făgăduiesc. Curaj, băiete. Acum, hai să-ți vedem casa. Bătrânul meurf a avut această plăcere și vreau să o am și eu." Rudolf, împreună cu cuțitarul, coborând În clipa când pășiră în curte, ucenicul adresându-se cuțitarului, îi spuse respectuos. Pentru că dumneata ești patronul, domnule Franchior, trebuie să-ți spun că treaba merge. Dar nu mai sunt cotlete, nici buturi. O să trebuiască să tăiem unul din cei doi berbeci. Perfect. Iată un bun prilej să-ți arăți îndemânarea cuțitare. Și vreau să-ți fac safteau. Aerul curat mi-a stârnit pofta de mâncare și aș gusta bucuroș din cotletele dumitare. Dar mă tem că vă fi cam tare. O, sunteți foarte bun, domnule Rudolf. Mă mă guliți, voi face cum mă pricep mai bine. Să aduc doi berbeci la tăia jupâne. Da, și să-mi aduci un cuțit bine ascuțit, cu tăișul nu prea subțire, dar cu muchea tare. Am tot ce-mi trebuie, jupune, fi liniștit. Poți să te bărbirești cu acest cuțit. Poftim. Drace, domnule Rudolf, asta mi-aduce aminte de tinerete și de abator. O să vedeți cum mă pricep bine la tăiat. Dumnezeul măsii, aș vrea să mă vadă și la treabă. Ah, cuțitul, băiete, cuțitul. Așa... Văd că te pricepi, Piu ce tăiși! Cine are ceva de zis? Drace Cum un cuțit, că vin de hac și unui taur furios!" Și începu a roti cuțitul. Ochii îi se înjectară, bestia ieșea la iveală, instinctul, pofta de sângere apărură în toată forța lor înspăimântătoare. Abatorul se află în curte. Era un capere boltită, întunecată, podită cu pietre și luminată de sus, printr-o deschizătură îngustă. Ucenicul împinse unul din berbeci până la ușe. Să legi bine, piciule, bine de tot! Ah, drace! Ucenicul plecă. Rudolf rămase singur cu cuțitarul, care se uita la el cu îngrijorare, aproape cu teamă. Haide, treci la treabă cuțitare. Nu o să dureze decât o clipă, o să vedeți, domnule Rudolf, dacă știu să mânuiesc sau nu cuțitul. Îmi ard mâinile, îmi eu urechile, tâmplele îmi bat ca și când aș vedea roșu. Ah, vină-mi tu, berbecuțule, să-ți arăt eu." Și cu ochii arzând de o lucire sălbatică, ne mai ținând seama de prezența lui Rudolf, Ridică fără greutate animalul și, dintr-o săritură, intră cu el în abator cu o plăcere sălbatică. S-ar fi zis că e un lup care fuge cu prada în vizuina lui. Rudolf îl urmă, se rezămă de un stâlp al ușii pe care o închise. Abatorul era întunecat, dar o rază strălucitoare de, de sus, luminând ca în pânzele lui Rembrandt figura aspra cuțitarului, părului blond, deschis și favoriții săi roșii. Încovoiat, ținând între dinți un cuțit lung care lucea în penumbră, tragea animalul între genunghi. După ce pusese stăpânire pe dobitoc, îl lua cap, îi întinse gâtul și îl tăie. În clipa când animalul simțit tăișul, scoase un mic behăit, blând, plângăreț, își întoarse privirea stinsă către cuțitar, și două țâșnituri de sânge stropiră fața celui ce-l ucise. Acest behăit, acea privire, sângele care picurate pe fața lui, Produseră o groaznică impresie asupra bietului om. Cuțitul îi căzut din mâini, fața lui deveni lividă, crispată, înspăimântătoare, Sub sângele care o inundase. Ochii se holbară, părui se zbârlii, Apoi dându-se înapoi cu oroare strigă cu glas înăbușit. Tergentul! Fergentul! Tergentul! Vino în fire băiatul! Acolo! Acolo e sergentul, Tergentul! Și se repezin fundul abatorului în colțul cel mai întunecat unde, proptindu-și pieptul de zid cu brațele întinse, ca și cum ar fi vrut să-l dărâme pentru a i zgoni groaznica vedenie, repeta mereu cu voce răgușită și întretăiată, Sergentul! Sergentul! Sergentul!